د دې آیات د خپل سره مناسبت واځه دې مخکې آیات کې د خود متالق ځحکامات لایان شو د سلو او پزلت بیان شو د تادیارو خود پزلت بیان شو آدابې پر د تادیب او کولو طریقې بیان شو مازټ ټایم کې او دا سوي شي چې انسان خځل ته ادب عمر کوي او تاديب سره سره بيان پیدا به راشي خزا خاونږي او دا د دوار مس کی خبر اورانه شي زنب لار کرناله شي سره دلته پات شي نو بیا به دا ما صورت کیسه کوي نو الله تعالی دا غیر پر قانون ذکر کوي چې دا څه کول به کار اول <ملاو> خدایوی خضا خوابن خفلہ کوشش شورو کی جکور روح کیا اور روان نشی کہ خفلہ ونشی نبیاء دو قسم خلق و تدیر رجوع کی اللہ تعالیٰ آیات کیا اور مسئلہ ذکر کی یا خکام و حاکمان و بادشاہان و تربتہ کازیان و تربت او یا عام خلق و تربتر رجوع نو حاکمانو طرف تک روجو کی خضا خاون کازی طرف تا یا جج طرف تا اسلامی کازی طرف تا اسلامی بینج طرف تا نو پاغیبانی خوبیہ پیسا لکو لدائی مسکے واجیب دی لازم نیز اگر دا دا آگی پر زمان سبیر او قد دینا علاوات بہو کسو تا او ایک کلیوال ہوتا یا دا خضی طرف پس خلق شید سلید طرف پشی نو پاغیبانی پا مستحب دا. نا اللہ دا مسئلہ ذکر کئی و ان خفتوں کچھ ری تاسو یارے گے د بینی ہوا دے اختلاف دزاو جیننا دوالو مز اختلاف پے خبر جوڑی شیوی دی خبره روانی گی نو تاسو سو کے فبع سو من من تاسو علی گے یو حکم یو درمگڑے یو سالس یو پیسلکا ان کے چرے پیسلی اہلیت لری تاسو که حاکمانو تو انو حاکمان دیو لگی که وامو تراغلی عوام دیو ترپنا بلترپنا یو پیسل مکرل کی او یا خضا خاونی خلا مکرل کی دیو فیسل بشی اللہ تعالیٰ پر نئی اولے گئے تاسو یو پیسلک انگی یو درینگلے من اہلی دا اہل لسلینا و حکمانو او یو حکم او درینگلے من اهل ه دا اهل او د رشتہدارو د خزینه نو دیږي کله فمريان ساته چې الله تعالی او د رشتہدارو د سړینا د رشتہلارو د خزینه د دوه یو خدا چې د سړي رشتہدار د سړي بارکه پیسې لذيځ راخزرا ولي کپرید نو ته خپتای چې یاره دا زړه چې بارکه پیسې لکم نره په سمانه راځي او د خزینه طرف چې کم پیسل مقرری کین اغه ته خپتای چې د د اوس منشا او رضا او نامزی اغته معلووي چې د رضا ضا یا نه رزار بل د سلی د ترپوي چې اغته دا, دا معلومی چې دا نقصان د د او د خ او بل چې د خې طرپ کم کسی خ خ معلوې وړ معشره ک ل شوي نوغت تپ چ یاره دا خضا دا نقصان د دی د اوکل سریدي حال چې د خې د ترپ یو د سری د ترپي نو ضواله د ډول په نقصاناتو په هیڅ کې اړتیا او ضواله د ډول په با په وېچې دی اینده کې او 100 پیسو لپاره کې وړو نو هغه سدایي لپاره کې پیسو دي روانه ده په پیسو کې کومه راځي اهلیت پکی د زړینچ کمکل سړی ور دزولور کې خبرونه نه دي سمول په ځای باندې لاونه کی حاکم حاکم دې ته ویلې کی چارې د حکومتونو دا په سلیم تا کړپی د په سلیم اضا پکی وی په سلام بولې شي اهلیت بکی وی ورپسې الله د حکمه نو بارکه خبره ذکر د دې دعاوو اراده خدای پاک د دې په مس کې جوړ راولي د حفظ په مس کې د خاون په مس کې جوړ راولي د دې دعا او اراده یې ان یریدا کچره دا حکیمان دعا له اراده کې اصلاح اند جوړ ځاړي د جوړ یوفک الله بينهما الله ب جوړوال را ولی بينهما په ما بین د خزې لخواونی کچره د دې دعا او اراده یې کم فیصله والے مقرریږي اغې له په دې نیت باندې په ورنطل په کار چې الله تعالی دا دواړه جوړاو زکه الله نو کچره و دې نجرگی نو جرګیزره ده الله تعالی امداد وی الله تعالی مر تدبیق ورکه جوړ راولی نو دې لمیا دې اسلام وکړ دې دا چې بس وی لانډو کې کومه یلا یا خبر آ تر تک کامیاب دې تر تک نه بس د جوړ نیت وکړ ان الله کان علیمن خبیر الله خب تعالی خپل دې چې په سلسله طریقو کور کار سره کول پکار دې آ خبردارم دې پیسې لګون کې خپه سه لګې غلط پیسې اللہ تلات دا غیم پتنا چاہتا نو داد کامیون نشو چو کل اختلاف را دے نو مکر روی پکاری او دایانت سا دکا چرے نو کم سی کم درینگر رشت دارو لبکاری باز خلقا منگا دس املی دیدی جی رشت دارو کے با خنیز دیکی رور کیا مسلا دا ترزو داوکور بروانی داوکور والا با لارکور روان نه پاسي ترپن نه پاسي ما ماغان نه پاسي راجن مدارسي کړي نو خپل اندم د چا صلح اله پاسي دل داس غونان ده دا غيته مقر نه کړي او ته خپل اندم کوشش کوله چې دا غي په مسکی جوړ راوړي پاتې شو دا خبره چې د خزر طرفه د سړې طرفه کومل شي اغه طلاق ور کولی شي کوي ور چې سړې طرفه کومه کارشه دی او د خزر طرفه د سړي چې کوم وکیل مقارشې لري حکم هغه ویلې شي چې د هغه ته علاکړه کړه کچره د سړي اجازه پر کلي ځماده ترپا تک کله کله اختیار کټله په سمې نو په ځماده ته اجازه پر کومه هر کله چې دا د خپل نه طلاق لږ اوسه د اندازې شي چې لګځي تنا کوه وکاله تن طلاق پر شي هر کله چې وکل وکړي اویا وتا ابي اجازه پر کچه زما ده طرفه خل اوکا خزن خپل وکیل ته اجازه تو کچه زما ده طرفه خل اوک خل او مده مخ کی ویو طلاق بل مال ده وی خل او طلاق بل مال شو چې په پیسو باندې خبر او کی زړی طرفه چې کوم وکیل له توجيب المهر واپس کمه اخذ طرفه کوم وکیل له توجيبه مهر پیسې واپس کمه او د سړی طرفه وکیل و توه زما ده طرفه دې ته ویو طلاق بد دې تبخل عملم شتلاق منلمش نو کچره دې دوال دخول ای عادت طلاق اجازه ورکړي نو بیا پکې دا کارونه کولې شي ورته اجازه یې نه ورکلې نو صلی حق شیو طلاق یا خلع کولې شي دا آیت ختم شو د دې تعلق د حقوق العباد سره د بندگان حقوق ورپسې آیت کې د بندگان حق ذکر کیږي ورسره الله تعالی حکم ذکر کیږي دبل ذکر کی حقوق حقوق العباده ذکر کی الله تعالی فرمایوا عبد الله تعالی عبادت او د اجزات طریقې لري عبادت ولیکي کی انتهایی الله تعالی ته عبادت کوي نو عبادت کو. حج ته نظر دې دا خاصه طریقې ده عبادت تی دا بل چا تقولنا روانه ولا تشركوا به شيئا او تاسو شريكوا الله سرا شيئا اس شي ما سره انسان شريكه مو سره ولي شريكه مو سره پرشتہ شريكه و نه مراد مو سره ابو شريكه ايش شي نه شريكه اوبيا شريك په دوه قسمه دې په ذات کې شريكه وا ذات کې شريكه کول د دې چې ته شي صفت کی شریک دانه چې د نه کم څه پات مثلا د الله علم نه په هر ارزې باندې او کو څه کو در در ده علم ته بلچا پیغمبر ثابت کړي نه ته به شرک په سیپات وي الله په صفت کې الله سره څه شریکول نو دلته د دعا لکه څه شرک نه پیدا الله سره ایست څه شي په شریکو هغه کپزات کې یو څه صفت کوي ورسې او بالوالدین احسان د مور او پلار پہسان پولیس را کامل احسان او داو دا کول د الله حق سر متصل د مور خپل حق ذکر شه مو کنيشته چې یو می کې به د مور خپل حق باندې ما بیان کړم د بیا مو د مور خپل حق سیوا دی زکه د الله د حق سره د مور خپل حق ذکر کول شه دا عقیدہ د چې حقیقتا د دې بندا د پیداښت لپاره الله تعالی خالق دی خو مجازی سبب د انسان د پیدایشت لپاره د مور او پلار نو دی واځينا مور او پلار سره احسان کوي و بذل قربا او درشتدار اوسه رشتہ دار دي اوا ذل قربا دي رشتہ داریا ولې نلای سره احسانات کوي تر دې ما ما دې په پورا ولې تا ما دې تیمانه سرم خسل کواچ کمی دې یتیم هغه ته لیکي کې هغه ماشوم تیار نارينا زناناته چې هغه بلوغ ته ورسي او نه رسیدلې او د پلا وفافش هغه یتیمو جې بلاره وفافي بیا هم دا چې کوم مشران نشته د یتیمانو یتیم هغه ته وای چې بلوغ تنه رسیدلې او د بلوغات نه مخکې مقيدات لار وپاتشي دا سه ماشوم یتیم ورکی کې لګو زموږ عملګري لګواله چې وفافش د دې ماشومان دي د یتیمانو نیته تیم ملي نه لکه پرمای ولیتہ مادیتمانا احسان کوي ولمساکین اول المسکینان سره احسان کوي چې مساکین لي محتاج حالت ته نه دا غوې امداد مساکین محتاج تو لګي چې خپل ضرورتونه پورا کول بل ته محتاج ولجار ذل قربا ولجار جار چونکی گاوندی تو یو تو گرہ ان جار لپس پکیرے بل تو گرہ ان جار لپس پکیرے پو یو سر ایسی پت جار زل قربا ورسن دے او بل سر ادی وال جار الجنوب دے جار الجنوب او جار زل قربا نسا مراد دے ندده مختلفی معنی مپسرینو کلید یو مانا دا دا جار زل قربا نمارد آگد جستاور سره اشتداری زل قربا والا رشتداری والا استاور سره رشتداری ده. د رشتہ داري نسبتي له سره لکه مثلا شو ور شو ماماشه او ترشه نو گاوند دي دغه سره سره رشتہ دارونه واکه ستا کول اوبل جره جناب دي نو گاوندي د مطلب دا رشتہ واسر رشتہ داري نشته سر کربت کولواله نشته صرف گاوند کله پاتې کی نو الله او ګور سره احسان کو دی یو یو د اون گاوندي د اون رشتہ دار او بل نسره گاوند دې نک سره گاوند دې یو خویشتدار گاوند دی واړه دې دغه سره اسانته او باجی ځل قربان مراد داري نزدې گاوند والا ځل قربا قربا به معنی دې نزدې راځي نزدې گاوندیان چې کله خو خو په گاوندیان او جره دې مراد دې وړي گاوندیا او بل بیا سور دینو ایمان دې غري ذکر بری جله تقریبا نو دیکھو نور ملکونی کی نشم ویلی در پختنو علاقوں کی پدی من عمل کی گی احسان کی غم خادای کی تقریبا سبی اخت و قور پورنا پاکستان هندوستان کے در لر لر لر احسانات کی دیو بل سر رزی غم رازی کی آو دا کرنگے یو بل سر اپ غم خادای کی شرکی گی چی روٹای کی احسانات کی جی جان سلوک کی شرکی نو جاری الجنم دا مراد دا الاخ گامنی در او باندې جار ذل مراد مسلمان نه مسلمان سرم احسان کوه جار جنوب دا مراد داړه دا, دا وندي دنه مراد يهودي ساهي دي بلک کفر والے ملت والے وه احسان په کول شي د زلمه محبت ور سره ګونادي محکميده ته ویل کافر سره وه خاطر مدارد دا کول شي احسان سره کول شي کیا نست دا دین نه متاثر شي دا نه مسلمان او ته دا کوکر شي اسلام کې اغسرند احسانات حکم. يوم انا ناش او يوم انا دم چې مراد عقد انسان خزل <سؤال> قرانه نو مختلف معنی دی راستي شي بل <سؤال> دا معنی دی والجارزل او احسان کوي تاسو الجارزل قربا دا غنيځ دی او د سرا والجانب جنوب او د افغانيسر يوم انا تروالي وس وصاحب صاحب و صاحب بالجم صاحب ملګری ته وي جم او د اڑخ ملګری سره نو اڑخ ملګری مثلا ترجمه کناسه کی یو بتزاکو لو مثلا مجلس تنګې د اڑخ غو بتزاکو اوش یاو انسان صرف کلاس کړي یاو انسان صرف سفر کړي وګت سفر دی یا نن سفر یا اسیو مجلس کې اهم خاله کې اوسره او ځای ته سفر کوونکی کیناست نو صاحب بالجم داله دا وڼډي ته سره кат کې نه استنه بالا هغه د نېځې کوله هغه ته زیات کولول دا نه چې سره د پرلندو کو دی یو ته بس زیاتان شي نو خله په پوهېستا هغه د اڑخ گاونډي سفر کړي غیر سفر کړي ته په کومه لسکې ده سره مې احسان تو او د سبیل اده مسافر سره نو مسافر کاستامل مړ او کاستامل مننه خو هغه سره مې احسان او باز دنتګم صاحب بل جن اغتنا زنانا اغست دا رفیکو سفرتنا در ایمان اتنا اغست شوی دی بارا طالب علم سفر والا مرگره او دا کرنگی کور والا صاحب الجمع و مختلف ایمانی وابن سبیل او مسافر اغت سر احسان کواه وما ملکت ایمانو او دا آغو غلامانو سر احسان کواه ملکت ایمانو کم جستا سخی لسونه غلامان چوی جستا سخی لسونه مالکان چوی نو د غلام سره دا احسان په کار دی او هغه سر احسان سن داغه حکومت دی مطلب دا د تعالی خوراک او حدیث کې راځي دا نه لري چې تعالی او اخر اخراکاری وسته د ځپاس په خلکو ته پرلته کوځه ناغتم یو نه دونه ورکا په لیتناول لقمه متن لقمته پیغمبر علی السلام وي هغه ته د یو نه دونه ورکول په کار دی او لته نه لقمته انګله علا بیمار شو. نو خدمت اخلي نو دم رغوج په ما چې و چې هغه طاقت نلري هغه ته د کپلو ضرورت دی هغه ته د خوراک ضرورت دی دا ټول ته پکار دی حدیث کې امام رازي کفل مرئس من ايه سبع من يملك قوتهم د انسان د ګنا ده فرادت ته پیډه چې دا نه لاندې او ما تخست هغه پر خوراک پکار دي دغه خوراک نه ورته نو هغه و ما ملک سر احسان دالي دا رجکم حقوق ما بیان پر دادو حارثو ګراغلی د تطکوک هغه ترکل ارستری احسان کوي ان الله لا يحب من كان مختالا فقورا د ذنيات کته د مخ کی څومره بیان شو او تو کسانو سر احسانات بیان شو دا الله عبادت بیان شي شرک نو بیان شو د الله حق او د مخلوق حق چې انسان نو ورته نوږی کې سوځي خامو خطا کې سوځه نو د دې آیات نه د دې ځای نه راولې ان الله لا يحبنا اغه وجت اشارې چې انسان کله د الله حق نه ورګي یا د بند حق نه ورکی نو د دې وجه سي اګه کسر الله محبت نه نو الله محبت نه کوي من کان د اغه چاسره مختالن چې اغه مختال مانا. مانا مختال به زمون معنا استاد معنا کولی مختال دی په وچه اغه په سیل کې تکبر کوي چې اغه تبور نو د اغه د نو جدی تکبر انسان ډکشي ډکشي نو د دې چال چلن کې پیدا شي نو دومره چې وین انسان متکبر شي نه دی نه خدای او نه دنده هرڅور کوي او فخر دی ته ورکیږي فخر چې د فلټ تکبر ته وي چې دومره تکبر ودان نه اوړ سیږي تکبر خجل کی اصل کی لې د انسان زګي د ځحتاری نه خو جدیه کله ډور د شوې ظاهر شي نو فخور متکبر دې ته چې تخلبه لې ملي لې کوي پرته دې تخلب باندې وزي دي غننه اردو معنی مطلب دی چې لې دې خبره کوي کار وړي که خبر لې نو علم داسه کسر محبت نکاي چې کوم مختالي یعنی پچان چا کې تکبر کې فخور او په کول کې تکبر دا دو که سر سره الله محبت ولې نکوي زکه دا انسان نه د الله حق ور کوي نه د بنده حق ور حق ولې او دا حق ولین ورکې نه دا دی وجه الله بن محمد حق قام تر ورکې ولي الذين الله دعاك سن دي کیاترب ته تکبر نه دګي یبخلو و الناس په خپلم بخل کوي و یامرون الناس بل بخل او خلق تم د به الحكم کوي نو هله د به الحكم یا خدا چې بخله باندې ولکملو ته دې زیاده خرچه کړه دا عمل لگاو دا وا چې د سل نو اغان بس وللا شنو سيار ملي خد چکل پکا مطلب دا چې پختل نه کوي او بل نه کوي مثلا مثلا 100 من کتر من کایږي 200 من کایږي څلور ځان نه کار کتله نو یو دا ايو بنت فكم کول عملي تور دي لك مثلا تاسو ماته وقع ګور هي زوقار کومه تا سو زمانه سبب اخلي همراځي مو هلته حکم کو مطلب دا چې د فلپ دی بخل باند روان دي نخلقم ده تبوری ده دن سبب اخلی نو اللہو اید آنو کسان دی چی بالبخل حل کو تحکم بخل سرع ویقتمون ما الله اللہ ویقتمون اعودی پتی ما آغا علم آغا مال آتاہون اللہو چوار کرده من فضلی ده فضل اخبرنا نو کائلہ میواتا بار دګاونډي هیوط پیجینی دا د سر د مالک حقوق او دا د پیغمبر حقانیت پیجینی نه پټي نیبنت حین په خپل عمل کې او بل تر تک مال واله ورګلې بل پزل الله ورګلې مال واله ورګلې نو هغه باندې دا چې الله حکم ور کوي چې کوم د مخلوقات حق ته دامن ور کوي الله پرمې وې ته مون نه آتاه الله پټي هغه شی چې دی ته الله من پهګله دطرف وکړل ان ادمنا للكافرین علا بموهینا الله ایمن تیار کړی دی د کافرانو لپاره عذاب راځو کوم نه کافر لپاره زه ذکر عام طور راځي کوم کارونه ذکر شو بخل شو تکبر شو د حق نه تکبر د لا حق نه منل مخلوق وښنه منل فخر کول دا ټول کوم تقریبا تقریبا حق پټول دا کافر کی موجودی و دا دا مطلب نشی چه اللہ تلاوو چې من دا کافر دا پارا رسوا کون کی عذاب تیار دی نو کچر مسلمان دا بخل کئی او د تکبر کئی نو د دا, دا پارا پا عذاب نی نا اقل ام داو چه کافر لوے مجرم دا, دا دا پارا خو رسوا عذاب شد او چه مسلمان دا عمل کئی دا دا پارا پا مذاب اگر چې د دا, دا کافر امرا بنی دا آغا نبکم عذاب دا دا, دا پرو سبب بیرده گاوندۍ بارے کې یو سریو حدیث ذکر کړی شر په داینه ترجمه کوم نبی السلام د شیخین روایت ده نبی السلام تطوس نام پرمای چی د گاوندۍ بارے کې بمات وصیت کوو جبرئیل علی السلام تر دې پروسی ما بګومان شو چې شاید دا گاوندۍ بیا په میراث کې شامل شي گاوندۍ دغه گاوندۍ نه میراث مو دي دا روایت ډېر کلک روایت او عمرو علیہ السلام دام پر معلی ترمیزی روایت ہے چې بهترین په گاوندیاو کې کم د چېکم بهترین انسان میر خپل گاوندۍ لپاره ایا حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متخیرین کړی دی چې مور ننکلې شي هغه سړی مور بنشي هغه سړی چې دې مليجي علاوه د گاوندۍ نه مور نشه هغه سړی چې کم د گاوندۍ نه علاوه مړيږي یې نه خدای پداسه انسان چې دا غوندې خیال نه ساتي غوندې خیال ساتل په کار او حدیث کې د امام رازي نبي رسول اللهي اوږد لري نبي رسول اللهي او صحابي ته وښو په پیغمبر رسول اللهو سلام خپل او صحابو ته صحابانو مست ما زه تقوننه په جنا د جنا غاړي کې سوای ساوو ته يا رسول الله حرام نه الله حرام کړی دا پیغمبر حرام کړی دا دات قیامت پورې حرامه پیغمبر علیہ السلام وتاو پر مایل چې کله سړی بدکاری وکړي د لسو خو سره دا ډېر کم غناده دینه دا چې انسان بدکاری کې خپل گاوندې کوله سره اوبیا نبی علیہ السلام پر مایل چې دغلا بارک سوې صحابه وته وي نو صحابه وته پر ملی رسول الله دا الله حرام کړل دا پیغمبر حرام کړل دا تر قیامت پورې به حرام وي نبی علیہ السلام پر مایل چې انسان دل نه کومه نغلاو کې نه د دې غنا د ډېر کماله د دې غنا نه چې وینسان د او تر دې پوري او روایت کې راځي نو مست احمد روایت یو صحابي وز د خپل کور نه راوواد چې ضرورت نبی له علی... انصاري صحابي نبی له سلام فاطمه را دا او چې لښما نبی له سلام علاوه یو سره وسره علاوه نبی له سلام انتهای اغه طرف ته متوجو ما وی چې زه نبي رسول الله سره وسه کاری چي ولاله دوره نبي د ما په نبي اسلام رحم د صحابي وی ګوره دوره پیغمبر درولې چیرته لا سړی واپس سره رسول الله دي سې کوته دومرو درولې چې ما پتا باندې رحم راغې پیغمبر اسلام دوی کړه سړی وې جما سره ولاله لقد رايت وله نبی اسلام السلام ته یو مولوی ته زغلاړ نبی علی السلام ته کتری منوته ته پد چي او د پټ نشته ځکه جبرئیل ما ځاله یو سینی بل جرد جبرئیل علی السلام راغله او دا چې سوم راځو دروله ماته د غونډي بار خبره کوي چې غونډي سره دا غا سردا سره دا غا غونډي سره دا غا ماته دمر خبره پلی چې ما گمانو وکړې چې دا الله تر په دې د حکم باندې او پی همبر نے سلام بات اوپر مالی ای پلان کیه کتجر ایراغلے او تا سلام کلے وی نو دی جبلی علیہ السلام بکتر سلام جی غاب نو پتہ اولا گیرا چی انسان کل مشکل چی پرشتہ انسان لی دیمشی بازی خلق اوائی انکار کی پرشتہ لی دیمشی پرشتہ چی کل متشکل چی پرشتہ بیا انسان لی دیمشی نو بار حلسن قرآن کی دو گوانڈی گارا کہ راګلې ویني او چې دا گاون دغلا نزان د شکول دا ګوره کوي پا ځانګه په سخت جنا نه نه نورو غن غن راځم غن دا نه چې نورو نا کول ثواب دي چې نه بل څه ځین دا ډېر دا وای نو فدنګ چرتا سي ده اختلاف دې دوه نه فبا سو حكم ملي کې یو سالس ان کے من اهل هي درشتدار د صلينا من اهل هي د هلد صلينا وه او یو ثالث بلو یو پر څلکون کې بل من نه هدا هلد خزنا درشتدار د خزنا دويو ځای هغه په کوم کې دي اسلامي اې یو ریدا الله فرمایې یو ریدا کتردا د غواړې اراده لري اسلام رجور اوستو یو اپک الله او نرجور او دی الله بتدیک او لیوان برا اولی بینهما تمام بین د خزو خاون ان الله کېنا الله تعالی کان علیمن دلم ولا خبير خبردان وَعْبُدُ اللَّهَ عِبَرَّتْ أَلَا نَحْكَوِي وَلَا تُشْرِكُوهِ شَيَا مَشْرِكَوهِ دِيَا لَا سَرَازَاتْ صِفَاتْكِي شَيَا نِسْيَوْا إِنسَانَوْا پَرِشْتَوْا وَبُتُوْا وَبِلْوَالِ دَيْنِ إِنْسَانَوْا يَحْسَانَوْا قَوِي دَمُورَةْ لَا سَرَى إِحْسَانَوْا قَامِنْ وط ب مانانو سررا وسانو ب مختاجان سررا وجار کبع گ ب سررا والجار ک او گدي نزدي سررا والجار قبع مسلمان سررا وجار ج ب و ب گ سررا والجار الجنودي برمسل سررا والصاه ب بالجمم ب بد سررا وعدو الاسلامي لا يسن قائم مساتر سرا وما اراه ولا من سرا ملكت ايمانو كل شي ان الله ان الله تعالى يحب محبه نساتي من كان ذا كسراتي مختالم تكبر كون کے چال کے بہورا تکبر كون کے پخلوان کی قدر کی الذين <سؤال> باعوا فساد دينك حقوقنا وانقي يبخلون دينك ويامرون الناس او دي حكمك خلقك بالبخل فبخلت ولا سلاك شمتاسرا ويقتلون ما تعطى الله او دي بطيان ما لا يما تعطى من فضله من فضل يقدر ما يندم الله ظالمنا وآتد مالاوی نو تیار کرده لیلکافرین آدفارت کفر کون کو آدابا محینا آساب رسوات کون کے یا اللہ خزر خوانکی ناجورتیا شکاک یا اللہ دامرہ کریم کرام شکاک کوم حکم ستابيان شي جان له حكمه مقارقي حدیث را بجوړ را کریم خپل کریم خپل د دکې توفيق منترا کې دکې نقصان کومه سنادت بيان шуда او د قانون سره حدیث بيان شي جان له داوندګلا د گاوند سره د گاوند ته نقصان لا سوده عظيم جرم کریم خپل دې عظيم جرم نه موږ د کم جرم نه موږ ساتستانه پرمړنه نه تکبر مزمت با انشاء تفخر مزمت با انشاء قریب وقضائی دینا من نساته اے اللہ راضی شیخ پرل رضا کبر خیرت کرا نسیبو کدے صل اللحنة.